55. Не роби показчика до власної книги Щодо біографії Еймонс Мони, інформація в показчику складалась у контрастну сюрреалістичну картину боротьби багатьох протилежних сил, що впливали на дівчину, та її відчайдушних спроб протистояти цим силам. Еймонс Мона. Згідно з показчиком, Монсанов дочерів дівчину, щоб підвищити власну популярність. 194, 199, 216. Дитинство при лікарні Надії та Милосердя. 63-81. Дитяче захоплення Ф. Каслом. 72. Смерть батька. 89 і далі. Смерть матері. 92. Незадоволення статусом національного еретичного символу. 80, 95, 166, 209, 247, 404-406, 566, 678. Заручення з Ф. Каслом. 193. Природна наївність. 67, 71, 80, 95, 116, 209, 274, 400, 406, 566, 678. Живе прибоконані. 92, 98, 196, 197. Вірші про. 2, 26, 114, 119, 311, 316, 477 і далі. 501, 507, 555, 689, 718, 799, 800, 841, 846, 908, 971, 974. Вірші власні. 89, 92, 193. Повернення до Мансану. 199. Повернення до Боконана. 197. Утікає від Боконана. 199. Утікає від Мансана. 197. Спроба спотворити себе, щоб не бути еротичним символом для остров'ян. 80, 95, 116, 209, 247, 400, 406, 566, 678. Навчання вбоконено. 63, 80. Пише лист до Організації об'єднаних націй. 200. Віртуозна гра на ксилофоні. 71. Я показав цей пункт показчика Мінтонам і спитав, чи не вважають вони його чарівною біографією, справжньою біографією жінки, що не хотіла стати богиною любові. Як це трапляється в житті, я одержав несподівану авторитетну відповідь. Виявилося, що Клер Мінтон, колись працювала в галузі складання показчиків, я ніколи не чув, що існує така професія. Клер розповіла мені, що допомогла чоловікові закінчити коледж завдяки своїм заробіткам на показчиках що платили за них добре, і що якісні показчики мало хто вміє складати. Вона сказала, що тільки неосвідчені аматори беруться складати показчик до власних творів. Я спитав, що вона думає про книгу Філіпа Касла. «Приємно для автора, обурливо для читача», – сказала Клер з насмішковою люб'язністю спеціаліста. «Нічого, крім авторського самовдоволення. Мені завжди стає ніякого, коли я бачу показчик, складений автором до власного твору». «Ніякого? Чому?» Авторський показчик до власного твору – це річ викривальна, це безсоромна відвертість для тренованого погляду. Вона вміє визначати характер людини за показчиком, – сказав чоловік Клер. Та невже, – здивувався я. – Що ж ви можете сказати про Філіпа Касла? Вона злегка всміхнулася. – Те, що краще не казати незнайомим людям. – Пробачте. – Він, вочевидь, закоханий у мону Еймонс Монсано, – сказала Клер. Це, мабуть, можна віднести до більшості чоловіків сан лоренсо Він відчуває до свого батька змішані почуття. ж саме відчуває кожна людина у світі. Я дозволив собі піддражнити її. Він не впевнений у собі. Чи серед смертних є, хто впевнений? Спитав я. Тоді я ще не знав, що це запитання, чисто стобоконістське по суті. Він ніколи не одружиться з Муною. Чому? Я вже сказала все, що вважала можливим. Мені приємно чути, що існують спеціалісти з показчиків спроможній шанувати чужі секрети. Клер підвела підсумок. Ніколи не складайте показчика до власної книги. Боконон учить нас, що Дюпрас, відокремлюючи закохану пару в безкінечному просторі своїх почуттів, допомагає їм розвинути гостру проникливість та здібності до розуміння людей. Їхні висновки може й дивні, але правдиві. Оригінальний спосіб Мінтонів здобувати інформацію з показчиків підтверджує цю ідею. Боконон також учить нас, що Дюпрас надає людям приємної самовпевненості. Мінтони в цьому не були винятком. Трохи згодом посол Мінтон звернувся до мене в проході літака на певній відстані від крісла, де сиділа Клер. І підкреслив, що для нього особисто дуже важливо, щоб я поважно поставився до тих відомостей, які його дружина видобуває з показчиків. Знаєте, чому Касла ніколи не одружиться з дівчиною, попри те, що він її кохає і вона його кохає? І вони навіть зростали разом, прошепотів він. Ні, сер, не знаю. Тому що він гомосексуаліст, прошепотів Мінтон. Вона й такі речі може вирахувати з показчиків.